שמואל א', פרק ו'. ו ויהי אהרון אדוני בשדה פלישתים שבעה חודשים. ויקראו פלישתים לכהנים ולקוסמים לאמר, מה נעשה לארון אדוני? הודיעונו, במה נשלחנו למקומו? ויאמרו, אם משלחים את אהרון אלוהי ישראל, אל תשלחו אותו ריקם, כי השב תשיבו לו אשם. אז תרפאו, ונודע לכם למה לא תסור ידו מכם. ויאמרו, מה שם אשר נשיב לו? ויאמרו, מספר סרני פלישתים, חמישה טחורי זהב וחמישה עכברי זהב, כי מגפה אחת לכולם ולסרניכם. ועשיתם צלמי טחוריכם וצלמי עכבריכם המשחיתים את הארץ, ונתתם לאלוהי ישראל כבוד. אולי יקל את ידו מעליכם. ומעל אלוהיכם ומעל ארצכם. ולמה תכבדו את לבבכם כאשר כיבדו מצרים ופרעו את לבם, הלא כאשר התעלל בהם, וישלחום וילחו? ועתה, קחו ועשו עגלה חדשה אחת, ושתי פרות עלות אשר לא עלה עליהם עול, ואסרתם את הפרות בעגלה, והשבותם בניהם מאחריהם הביתה. ולקחתם את ארון אדוני,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 וישימו אל האבן הגדולה, ואנשי בית שמש העלו עולות, ויזבחו זבחים ביום ההוא לאדוני. וחמישה סרני פלישתים ראו, וישובו עקרון ביום ההוא. ואלה את חורי הזהב, אשר השיבו פלישתים אשם לאדוני, לאשדוד אחד, לעזה אחד, להשקלון אחד, לגת אחד, לעקרון אחד.